Kilencedik fejezet. Pászerbíró és rendőre a núbiai KEM örömmel üdvözölték egymást. A fekete kolossussal volt a páviánya is, aki, mint mindig, most is kíméletlenül fürkészte, és ezzel alaposan meg is rémítette a járókelőket. előket. A núbiai könnyekig hatódott, zavartan simogatta a levágott orrát helyettesítő faorrot. Noferet! <kül> Noferet mindent elmesélt. Magának és a páviányának köszönhetem, hogy szabad vagyok. Aha, Gyilkos, igen, igencsak meggyőzőnek mutatkozott. Vannak hírei Nebamonról? Ja, visszavonult a villájába pihenni. Nem fogja annyiban hagyni a dolgot. Ez nem kétséges, de magának óvatosabbnak kell lennie hát ha egyáltalán még mindig bíró vagyok. Írtam a vezírnek. Lehet, hogy foglalkoztatja az ügy, amelyben nyomozok, és megerősít a hivatalomban. De az is lehet, hogy arcátlannak ítéli a kérésemet, és elutasítja. Jarrott írnok kerek arca a szokásosnál is vörösebbnek látszott, amikor nagy halom papírussal a hóna alatt belépett a bíró irodájába. Ezt mind elintéztem, amíg távol volt. Ismét munkába kell állnom? Még nem tudom, hogy hogyan alakul az életem, de gyűlölöm halogatni az ügyeket. Amíg nem tiltják meg, használni fogom a pecsétemet. Ő, hogy van a lánya? Majd nem elkapta a kanyarót, és összevereketette jundok kölyökkel, aki megkarmolta az arcát. Feljelentettem a fiú szüleit. A lányom szerencsére egyre táncol. De a feleségem, ő igazi hárpia. Járott dohogva, helyükre rakosgatta a papírusztekercseket. Nem teszem ki a lábam az irodából, míg a vezír válasza meg nem érkezik, jelentette ki Pászer. Én pedig körülnézek Nevavon házatáján, felelte a núbiai. Noferet és Pászer úgy határoztak, hogy nem költöznek be Bránír házába. Senkinek sem szabad ott lakni, ahol szerencsétlenség történt. Ők beérik a kis szolgálati lakással. jó lehet, a felét a bíró irattára tölti be. Ha innen el kell menni, majd akkor visszatérnek téba környékére. Pászer szeretett sokáig dolgozni. Noferet mindig korábban kelt nála. Miután megmosdott és kifestette az arcát, megetette a kutyát, a szamarat és a zöld majmocskát, Vitéz egyik lábán kis fertőzést talált. Ezt a Nílus gyors fertőtlenítő hatású iszapjával kezelte. A fiatalasszony ezután északi szél hátára akasztotta az orvosi táskáját, és a szamár ösztönös tájékozódási képességére hagyatkozva elindult a negyedtekervényes utcáin. A betegek már várták. képpen megtöltötték élelemmel a kosarakat, amelyekkel a szamár elégedetten kocogott haza. A szegények és a gazdagok nem külön negyedekben éltek. Díszes teraszok emelkedtek a szárított téglából épített kisházak fölé. Nagy, kerttel körülvet villák váltakoztak az emberektől és állatoktól nyüzsgő utcáskákkal. A város lakói az utcán alkudoztak, perlekedtek, tréfálkoztak egymással, de Noferetnek nem volt ideje arra, hogy részt vegyen a vitákban és a tréfálkozásokban. Három napi küzdelem árán végre sikerült kiűznie az ártó lázat egy kislány testéből, akit megszálltak az éjszaka démonai. A kis beteg végre ivott a dajka tejéből, amelyet egy viziló alakú edényben tartottak. A szíve megnyugodott, a pulzusa egyenletes lett. Noferet virágfűzért tett a kislány nyakába, és könnyű fülbevalót akasztott a fülébe. A munkájáért a kis beteg mosolya volt a legnagyobb jutalom. Amikor fáradtan hazatért, Pászer éppen Szutival beszélgetett. Elmentem Tapéni asszonyhoz, ő Memphis legnagyobb szövőműhelyének a vezetője. És mire jutottál vele? Segíteni fog. Jó nyomon járunk? Még nem biztos, sokan használhatnak ilyenfajta tűt. Pászer lesütötte a szemét. Mond csak, Szuti, ez a Tapéni asszony szép nő. Nem csúnya. És ez az első találkozás csak baráti volt? Tapéni független nő, és szeretetteljes. Noferet beillatosította magát, aztán italt töltött nekik. Ezt a sört nyugodtan megihatott, de azt hiszem a tapénivel való kapcsolatod kockázatosabb. Párducra gondolsz? Ne? meg fogja érteni, hogy szükség volt erre a nyomozáshoz. Szuti jobbról-balról megcsukolt a nofere arcát. Ne felejtsétek el, hogy hős vagyok! Dénész, a gazdag és tekintélyes szállítási vállalkozó, Szeretett elidőzni pompás Memphisi villájának nappaliában. A falakon lótuszvirágok, talpa alatt a színes padlózat tóban fiskándozó halakat ábrázolt. Kis asztalokon vagy tucatnyi gránátalmával és szőlővel teli kosár sorakozott. Dénész, miután a kikötőben felügyelte hajóinak indulását és érkezését, hazatérve először is sózott aludtejet evett, és hozzá egy füles kancsóból friss vizet töltetett magának. Aztán végig nyúlt a párnáin, megmaszíroztatta magát egy szolgáló lánynyal, és a borbéjával igazítatott vékony fehér körszakállán. A szögletes arcú, durva vonású dénész csak a felesége, nenofár távol létében parancsolgatott. Az asszony nem csak dús idomaival és a legújabb divat szerint készült ruháival vívott ki magának tekintét, Övé volt a vagyonuk háromnegyed része. Ezért aztán szívódásaiknak rendszerint az vetett véget, hogy Dénész belátta jobb, ha enged. Ezen a délutánon kivételesen nem vitáztak. Dénésznek rossz napja volt, szinte meg sem hallotta a Nenofár kirohanásait az adók, a hőség és a legyek ellen. Amikor egy szolga bekísérte kádás fogorvost, a szállító fölállt és megölelte a vendéget. Pászer visszatért, közölte komoran a fogorvos. A könnyező szemű, alacsony homlokú, kiugró arccsontú kádás keze vörös volt a rossz vérkeringés miatt. Az orrán is bíbor színű erecskék duzzadoztak, őszhaja ziláltan szanaszét merett. Kádás szinte magánkívül volt. Ő és barátja, Dénész, egyaránt megszenvedték a bíró gyanúsítgatásait és támadásait, jó lehet, Pászer nem tudta bizonyítani a bűnösségüket. Mi történhetett? A hivatalos jelentés szerint meghalt. Nyugodj meg, csillapította Dénész. Visszajött, de már nem mert semmit se tenni ellenünk. A fogság megtörte. Honnan tudod, szólt közben Nenofár, aki éppen a pirosítóból vet ki egy kanálkával, amelynek a nyele hátra kezű négert formázott. Az a kis bíró. bosszút fog állni? Én nem félek tőle. Mert vak vagy, mint mindig. A pozíciódnak köszönhetően mindig tudni fogjuk, hogy mire készül. Nenofár asszony egy csapat kereskedő munkáját irányította, akik külföldön árusították az egyiptomi termékeket, és már jó ideje elérte, hogy kinevezzék a kelmék intézőjének és a kincstár felügyelőjének. Az igazságszolgáltatásnak semmi köze sincs a gazdasághoz, vetette ellene. Hát mi van, ha a bíró a vezírhez fordul? Badzsaj merev és hajlíthatatlan. Nem fogja hagyni, hogy egy törtető bíró befolyásolja, aki csak azért kell botrányt, hogy növelje a hírnevét. A beszélgetést sesi egyész érkezése szakította félbe. A kicsi, fekete bajszú, zárkózott ember Naphosszat el volt anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna, és olyan nesztelenül járt, mint az árnyék. Elnézést, hogy késztem. nem Memphisben van, bögte ki az izgatottan habogó kadas. Tudom. És mit gondol elről, Asher tábornok? Épp annyira meglepte a dolog, mint önöket vagy engem. Örömmel fogadtuk korábban a kisbíró halál hírét. – De ki A ki? – nem tudja. – És most mit akar tenni a tábornok? – Nem volt olyan szerencsém, hogy tudassa velem. – A fegyverkezési terv? – kérdezte Dénész. – Halad a maga útján. – Újabb hadjáratra készül? – a líbiai Adafi zavargást szított két faluban, Büblos környékén, de a rendfenntartó erők meg tudták fékezni a lázadást. Ö, tehát a fáraó ö, továbbra is bízik Asherban. Amíg be nem bizonyosodik a bűnössége, addig a király nem válthatja le azt a hőst, akit saját kezülek tüntetett ki, és akit az ázsiai hadsereg kiképzőinek a vezérévé tett. Nenofar asszony egy Ametis láncot tett a nyakába. A háború gyakran jól megfér a kereskedelemmel. Kérem, azonnal értesítsen, ha Asher hadjáratot tervezne Szíria vagy Líbia ellen, hogy időközben megváltozhathassam a kereskedőim útvonalait. Bőkezően meghálálám ezt az apró figyelmességet. Sesi beleegyezése jeléül meghajolt. – Ne feledkezünk el Pászerről! – figyelmeztette kádás. Hát, egyedül küzd olyan erők ellen, amelyek biztosan el fogják vélte Dénész. Majd kicselezzük. És ha rájön, bízzuk a dolgot Nebamonra, hiszen ez az ügy kitűnő főorvosunkat érinti a legérzékenyebben. Nebamon naponta legalább tízszer meleg fürdőt vett egy nagy rózsaszín gránitkádban, amelyet a szolgái töltöttek meg illatosított vízzel. Aztán nyugtató balzsammal kenegette a heréit, így lassanként enyhült a fájdalma. A núbiai rendőr, Kem, átkozott páviánya majdnem megfosztotta a férfiasságától. Két nappal a fájdalmas eset után is seregnyi apró kiütés jelent meg a herezacskóin. Félt, hogy elgennyesednek, ezért lemondta az összes szépészeti műtétet, amelyekre az udvar öregedő hölgyei előjegyezték magukat, és elvonult kezelni magát a legszebb villájába. Minél inkább gyűlölte pászert, annál jobban szerette Noferetet, aki csúfot üzött ugyan belőle, de ezért egy cseppet sem tudott ráharagudni. Ha nem létezne az a jelentéktelen bírócska, akkor a fiatalasszony már régen engedett volna, és az ő hitvese lenne. Nebamon még sohasem vallott kudarcot. Most szinte testi gyötrelmet érzett az elviselhetetlen sértéstől. A legjobb szövetségese továbbra is ment Mosze volt. Ám a rendőrfőnök nem csak azt az üzenetet semmisítette meg, amelyel pászert a mesteréhez hívták, hanem a gyilkos fegyvert is. Ezért a helyzete... Egyre ingatagabbá vált. Egy alaposabb vizsgálat annyit mindenképpen bebizonyítana, hogy nem megfelelően végzi a munkáját. Mentmusze egész életében azért ármánykodott, hogy megkaphassa jelenlegi tisztségét. Nem tűrné, hogy visszavonják a megbízatását. Tehát még nincs minden veszve. Asher tábornok személyesen gyakorlatoztatta a katonákat, akik, ha parancsérkezik, azonnal indulhatnak Ázsiába. Az alacsony, hörcsökképű, rövidhajú embernek még a vállát is fekete szőr borította. A lábai kurták voltak, sem forradás égtelenkedett. Örömét lelte emberei szenvedésében, akik kővel megtöltött zsákokat cipelve kúztak-másztak a homokban és a porban, majd megküzdöttek egy késsel felfegyverkezett társukkal. A tábornok a legyőzötteket könyörtelenül eltávolítatta a csapatból. A tisztek sem kaptak felmentést, nekik is bizonyítaniuk kellett ügyességüket és rátermettségüket. Még gondol ezekről a leendő hősökről, ment Mosze? A rendőrfőnök gyapjú köpenybe burkolózva vaszogott a hajnali hidegben. Hát, gratulálok tábornak. Hogyan? ezeknek az agyalágyultaknak a fele alkalmatlan a szolgálatra, és a másik fele sem sokkal jobb. A katonáink túl gazdagok és túl lusták. Már nem sóvárognak a győzelemre úgy, mint régen. Mentmosi tüsszentett. Hát csak nem megfázott. Ha, a, a fáradtság teszi, a sok gond pászter bíró. Nagyra értékelném a segítségét tábornak. Egyiptomban senki sem szegülhet szembe az igazságszolgáltatással. Máshol több lehetőségünk lenne rá. A jelentés úgy szólt, hogy meghalt Ázsiában. A hivatal tévedett. Én nem vagyok felelős érte. Pászer nem ért célt azzal, hogy beperelt. Megtartottak a tisztségeimben. Na többi nem érdekel. Körültekintőbbnek kellene lennie. Nem bocsátották el azt a kis bírót? Ejtették az ellene felhozott vádakat. Nem találhatnánk ki együtt valami megoldást? Ön rendőr, én katona vagyok. Ne keverjük össze a dolgokat. Hát a... Közös érdekünk, hogy az én érdekem az, hogy minél távolabb tartsam magam ettől a bírótól. Na, mennem kell, mentmoszé, várnak a tisztjeim.